Laguno laguno, suekino txartagako izaldi irratia gaur, ostirala ekaina bost, irugarren, irugarrenako ekitxegingo dizugu. Inigo eta davizek ingeleseko tartetxoak arduratuko dira. Urtsi uraldiaren berri emango digu, odei urte berri emango digu, davizek ugait. Eudabizek eto gaitsek esango dizkigute. Hanek gaurko albistea eskeneiko dugu. Adrianek aurreko irratzaioaren erantzunak esango dizkigu. Eta Jordanek irabazlea. Jonek ure gaurko iratzaioan ingureko galderak izango dugu. Eta ni Carla zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tarte, tartearekin usten zait, zait, zaituzte, zaituztegu. Good morning, nigo David. Good morning, good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. What's the day today? Today is 5 of June, to show sun and fitting What's the weather like today? Today it's sunny and hot. What's for lunch? For a starter, chickpeas, for main course, fit with tomato, for dessert, fruit. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit is apple. And you? My favorite fruit is tango. Summer holidays is kamen. Where do you go on summer holidays? I go to the beach. What do you do? I swim and play football. Ok, let's continue with the radio program. Bye! Bye. see you! Orain jakin dezagun gaurko eguralia berri. Urtsi, esango diguzuz eguralia egiten duen gaur? Eta bat gradu markatzen ditu gure eskolako termometrak, beraz egun beroa dugu gaur, zerua oskadi bi dago, berriro egun egu skitsua, Iz, izango da, odeirik gabe. Eta jarraian urte betetxeak, odai, esango dizkigu zu garko urte betetxeak, gaurin jork urte, urterik betetxean aldu... Ez gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera progetxatuko dut, aste honetan urteak betetzen dituzten egin txeko. David erri bosgarren be mailakoari igandean amairu urte beteko dituelako. Auritxari zegarren be mailakoari aste askenean amairu urte, urte beteko dituelako. Garikoitzi. Zorren behemailakoari Oste gunean sortxi urte beko, Beteko dituelako Jose López Angri Lehen gobe behemailakoari Igan dean urte Beteko dituelako Izan aguntzadez ri Lehen gobe behemailakoari Aste askanean urte Beteko dituelako Upte askotarako zen oi Zorionak zuri Azmakizunan tartea dugu, gaits eta biz esango diguzko, ze igara, igarizkizunak ditugu gaur. Bai, baina lehenengo ni joan denazteko azmakizunaren eta ratzaioko galderak emaitsak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, kamamila. Begarren asmakizuna, zugandila. Lehenengo galdera. Paperon txian gero edukion txekrizian zartzeko. Begarren galdera. Hamburreza barazkiekin. hirugarren galdera. Jonau, laugarren galdera. Zaborrez egin dako guarte Baslea kause izan dira, enengo zikloko irabaslea, aisear do digrez vigarren amailakoa, vigarren zikloko irabaslea, enekor do digrez irdogarden bemailakoa, irdogarden zikloko -ira, irabaslea, maría vega bosgarden amailakoa, xoriona oka orain naste honetako asmakizun txanda. menlenengo azmakizuna. Pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, saldun baten laguntzaile potoloa. Astoren bizkarrean mila aventura pasat zatu ditu lamantzako lurrean berriro repikatuko dut. Adiego Pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, saldun baten laguntzaile potoloa. Astoren biz... Bizkarrean mila aventura pasatu ditu lamantzako lurrean. Ogon amen, bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki. Zeroteden nordaki, neguan zala jerdian na zelur maluta. Eta hudan, hile moztuta. Berriro zango dut, adi egon. Pipitaki, papataki. Zeroteden nordaki, neguan... Negoan, selai erdian naiz, elurmanuta eta gaudan hil nemoztuta. Gogoratu, ean txun ondo idatxi eta gero postan bota ea matzen duzuen, jarraian gai ez, ezberdinen buruzko gure albiztea txikirako tarde, tartea dugu. Hane, esango diguzu, diguzu eze berri duguga. Dugo hon Mineral eta fosilnta lerra museoan. Gaiarton dagoen mehatcharitza musea eskain ettzen dute, Ekintxa baten berri eman nahi eta fossilenntalerra hain zuzen ere. Zortsi eta bitarteko aurre zuzen duuta. Aurre pisitzar mineralak eta fosileen bereizisten ikasiko dute eta. Ara, minerala eta fosile noinarrisko ezaugarriak ezagutuko dituzte. Signal da dauden eta mineralek zen erabil hilera izan daitezke. Bizita egin ostean areto berean erakusgai duen mineral eta fosilen osagarrik desberdinak biatu al izango dituzte. Gero, nire harri magikoa izeneko cuaderno didaktikoa datuko sakete jasotako informazioarekin posatu deskete eta ez, azkenek fosilen tailer batean beren fosilea gehien al izango dituzte. Joerduerea amaitu ondoren kuadernotsua eta fosilen réplica etxe geraman al izango dituzte. Beraz, badaki zure ideia gustatu asai zure eta informazio gehiago Eskuratu nahi baduzue Zasaiteste Iro ubebikoetxan Mea txalien punto eus Web junean Eta horain zuen entzun ondo Berak zeukala izan zuen Ezik ezin duzuen ahaztu Aitzakirik ah, gabe maritxuren txokoan aurkituko duzue. Gokatzeko gorko irratxa joar ingurune galderak esango dizkibuzu. Erne egon, jon, esango dizkibuzu? Esango dizkibuzu? Lenengo galdera, noin botakoan dituzu metalesko ontsiak? Bigarren galdera, zein da jatiko dagoen lenengo platerra? Iroganen galdera senda da berriaren tituloa, laboro en galdera. Zein da eguna, lehenengo galdera. Noin botakoa dituzu metales kontxiak, megarre gandera. Zein da jateko lehenengo platerra, galdera. Zein me... berriaren tituloa laguen gandera zein da klaseko azkeneko eguna? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa entzule lagunak gaurko gure, gureak egin du ondo pasatu zetunelakoan ze agun